Будинки, що їх знай перефарбовували з блакитного кольору в рожевий, а потім знову блакитний, прибрали зрештою якогось невизначеного відтінку. А що ж ти думав? Зітхнула Урсула. Час іде. Воно-то так, погодився Ореліано, та все ж отак побачення, якого обоє стільки чекали і для якого понаготували запитання, ба навіть очікувані відповіді на них набрало форми звичайної повсякденної розмови. Коли Вартовий оголосив, що побачення скінчилося, Ауреліано видобув з-під мати похідного ліжка, згорнуті в трубку, просякнуті потом аркуші паперу. То були його вірші, ті, що він присвятив Ремедіос і забрав із собою, йдучи з дому, та інші, писані згодом під час коротких передихів між боями. «Обіцяйте мені» що їх ніхто не прочитає», – мовив він. «Сьогодні ввечері розпаліть ними плиту». Урсула пообіцяла і встала, щоб поцілувати сина на прощання. «Я принесла тобі револьвер», – шепнула вона. Полковника Ореліано Боєндія впевнився, що вартового немає поблизу. «А він мені вже ні до чого», – так само пошепки відповів він. «Але однаково давайте, бо ще знайдуть у вас». Коли виходитимете, Урсула дістала револьвера з за пазухи, і полковника Оріліано Боендіа запхнув його під мату на ліжку. А тепер не прощайтеся зі мною, спокійно, з притиском мовив він. Нікого не благайте, ні перед ким не принижуйтеся. Переконайте себе, що мене розстріляно вже хто знає як давно. Урсула закусила губу, стримуючи сльози. «Приклади до наривів гарячі камені!» – тільки й сказала вона. Ручко відвернулася і вийшла з кімнати. А полковника Ореліано Боендіа й далі стояв, поринувши у свої думки, доки двері зачинилися. Тоді знов ліг і розкинув руки. З ранніх юних літ Усвідомивши, що наділений хистом ясновидіння, він завжди вірив, що смерть оповістить його про своє наближення якимсь певним, непохибним, незаперечним знаком. Та ось до розстрілу залишилося лише кілька годин і жодного тобі знаку. Якось до його табору в Тукуренці підійшла вродлива дівчина і попросила у вартових дозволу побачитися з ним. Її пропустили. Всім було відомо, що деякі фанатичні матері посилають своїх дочок у постіль до прославлених полководців, щоб, як вони вважали, поліпшити рід. Того вечора полковник Ауреліано Буендіа саме дописував вірш про людину, що заблукала в дощ, коли раптом до кімнати зайшла дівчина. Він на хвильку повернувся до неї спиною, щоб сховати аркуш до шухляди, де зберігав під замком свої вірші. І тоді... «Відчув схопив не озираючись пістолет, який лежав у шухляді, і сказав «Не стріляйте, будь ласка!» Коли він обернувся з піднятим пістолетом, то дівчина вже опустила свого і не знала, як їй повестися далі Отак йому пощастило уникнути чотирьох замахів з одинадцяти А було й таке Убивця, якого так і не вдалося затримати, пробрався однієї ночі в табір повстанців в Манауре і заколов інжалом його близького друга, полковника Магніфіко Візбаля. Відолаху трусила пропасниця, і Ауреліано поступився йому своїм похідним ліжком. Сам він спав у гамаку і нічогісінько не чув. Усі його намагання з'ясувати глибше і докладніше свої перечуття виявились марними. Перечуття з'являлися навіть звідки, раптово, як блиск неземного осяяння, як абсолютна, миттєва і незбагненна впевненість. Інколи вони поставали зовсім буденно, і тільки коли справджувалися, він, оглядаючись у минуле, розпізнавав їх як перечуття. А часом вони здавалися дуже певними і не справджувалися. Іноді в ролі перечуттів виступали і звичайнісінькі вияви забубонності. Та коли полковника присудили до смертної кари і потім спитали, яке його останнє бажання, він з певністю пізнав перечуття, що підказало йому відповіді.